Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Așadar, decizia CEDO, o adevărată sperietoare în ultimii ani, cea care urma să ne dea o amendă de 80 de milioane de euro, dacă nu eliberăm toți corupții din pușcării, a fost data astăzi, iar eu o să vă citesc de pe news.ro cam ce conține ea. Ați auzit oricum reacțiile și conținutul la jurnalul nostru de știri, dar eu o să intru, adică îmi permite timpul, dacă și dumneavoastră nu vă spărați pe mine, două minute să vă citesc câteva detalii din această decizie. Zice așa, Ce doar a decis că România trebuie să plătească în total 16.000 de euro de morale și 1.850 de euro cheltuieli de judecată după ce instanța europeană a fost exisată de Daniel Arpad Rezmi -Veș, Laviniu Moșmonea, Marius Mavrean și Iosif Gazi, în legătură cu condițiile din închisorile din România. Doi dintre ei primesc câte uh, trei, nu, trei ei primesc câte 3000 de euro. Doi dintre ei 3000 de euro și doi primesc câte 5000 de euro, plus cheltuielile de judecată, cei 7 judecători CE însărcinați cu dosarul au decis în unanimitate că România a încălcat articolul 3 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, ce interzice tratamentele inumane sau degradante. Reclamanții s-au plâns, printre altele, de supraaglomerarea din celule, de insuficiența instalațiilor sanitare și de lipsa de igienă, de calitatea scăzută a hranei, de șobolani și insecte în celule. Instanța Europeană a decis să aplice în acest dosar o hotărâre pilot, atenție, estimând că situația reclamanților arată o problemă generală care și are originea într-o disfuncționalitate structurală proprie statului sistemului carcelar român. În aceste condiții, ce docere României să implementeze măsuri care să diminueze supraaglomerarea din închisori și să amelioreze condițiile de detenție? Instanța lasă statului dreptul de a stabili ce demersuri concrete trebuie să facă pentru a rezolva problemele, precizând însă că dacă statul nu poate garanta fiecărui deținut condiții de, de, de, de, de, de, de detenție conforme cu articolul 3 din Convenția Drepturilor Romului, atunci recomandă reducerea numărului de persoane din penitenciare. Deci, încă o dată, vă mai citesc această propoziție. E importantă. Dacă statul nu poate garanta fiecărui deținut condiții de detenție conforme cu articolul 3, atunci recomandă reducerea numărului de persoane din penitenciare. De aici începe, stimați ascultători, dezbaterea noastră de astăzi. O dezbatere, știți și dumneavoastră, care a suscitat multe emoții în acest început de an, nu atât de multe ca legea amnistierii, proiectul de amnistiere și de modificarea codului penal, de fapt, mă rog, o amnistiere mai mascată așa, dar care a fost livrată la pachet. În momentul de față știți că în Parlament este un proiect de grațiere care ar reduce cu 2-3.000 numărul deținuților aflați în pușcările din România. Dacă ați ascultat lumea Europa FM în acest weekend, ați aflat de la specialiști că asta nu ar rezolva problema din punct de vedere al spațiului. În același timp însă, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că avem aceleași condiții în penitenciare de cel puțin 4 ani, de când vorbim despre aceste legi de grațiere și de amnistiere. Mie mi se pare evident că, de fapt, nu s-a schimbat nimic, sau nu știu cum să zic, ca să fiu cât mai puțin speculativ, faptul că nu s-a schimbat nimic, în mod evident, a menținut pe, o, pe agenda publică această cerere de grațiere a unor pedepse. Aia e discuția. De aici încolo vă întreb pe dumneavoastră ce ar trebui să facă statul român. Să amelioreze condițiile din pușcării, sau să reducă numărul de ținuților. Reducerea numărului de însemnând acordarea unor grațieri. Nu neapărat colective, mare atenție. Acelea pot fi date și individual. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct și vom dialoga împreună. Bună ziua, Alin! Bună ziua! Vă ascultăm. Vă sun, ca să spun așa, în calitate, de fost. Deținut. Uh, Mi-am petrecut și eu vreo trei ani și 6 luni în sistemul ăsta. Bun. Uh -huh. uh, nu știu, ca să încep o anumită ordine să vă spun prima oară despre părerea mea, bineînțeles, despre un proiect de grațiere și sau amnistie, ar fi ca și un algocalmin la o tumore pe creier, dacă nu vine însoțit de alte măsuri. Deci foarte bine să... ar fi foarte bine să aprobe acest proiect, din punctul meu de vedere... Dar dacă nu să iau și alte măsuri după aia, nu o să folosească la nimic. Pentru că penitenciare pe termen lung se vor umple înapoi. Sau că, pe termen mediu nu. și scurt se vor umple. Pentru că 50%, că put, nu. Pentru că 50 tem, dintre cei măsura. din penitenciare sunt recidiviști alini. Da, da, da, da, da, e foarte adevărat. E, o e idee, e bună în începutul, dar nu folosește la nimic dacă nu ai o finalitate. Adică, părerea mea, pe, nu știu... Ca să zic așa, să vă dau un exemplu, ca să mă exprim mai așa, să nu vă rețin prea mult. Așa. Uh, am avut mai multe uh, incidente cu justiția și aici, în străinătate. Am fost prins în uh, Anglia, la un moment dat, uh, l furat dintr-un magazin de parfumuri, într o parfumerie, cu parfumuri de aproximativ 1000 și ceva de linii, 1600 de linii. Uh, au chemat poliția, m-au dus la poliție și ce, ce mi-au făcut acolo? M-au întrebat, păi, care a fost motivul pentru care ai furat? Ai probleme? Ai unde locuiești? Ai un loc de muncă? Ai, din ce trăiești? Ai o urmă de venit? Te putem ajuta cu ceva. Ori aici cunosc situații în care un tip o furat Și o Și dumneavoastră mană. ce ați răspuns? Nu, domnule, vreau să, să miros mai frumos. Nu, i-am spus adevărul, am fost sincer, -au, chiar m-au determinat să fiu sincer. Am zis, băi, să așez, tânăr... Alin, v-a întrebat cineva așa. dacă ați încercat să vă găsiți de lucru? Da, și mi a oferit și următoarele zile m-am dus la ceva centri de viață care, în funcție de abilitățile tale, îți găsesc un loc de muncă. Și... Deci, credeți-mă că mi-a mi fost rușine, după aia tipul cu care am fost la furat, zice, hai să mai mergem. Băi, cum să mai mergem când polițiștii au fost așa de buni cu mine, așa de, nu știu. Deci, vă dacă n-ai unde, unde să dă dăm stai, dacă n-ai să mânca, poți să mergi acolo și acolo și să mănânci. Bine, eu aveam bani, dar eram mai teribilit, eram tânăr și, prost și... Mai Ori aici cunosc situații în care... Povestea lui Jean Valjean, Mizerabili. mă rog, în fine. Alin, deci noastră încercați să spuneți da. că dacă în momentul de față aplicăm o grațiere, deținuții sau infractorii din România, societatea nu e pregătită să le ofere ceea ce vă oferiți noastră noastre englezi, adică un loc de muncă și o mână întinsă pentru a reintra, pentru a deveni oameni buni. Exact, eu nu dau, nu dau vina pe, pe deținut, dau vina pe stat că și, și eu și oricine ca patron, dacă are de ales între două CV-uri cu aceleași aceeași aceeași dar unul să aibă antecedente, celălalt nu, garantatul asta că îl va alege pe cel fără antecedente, fără probleme cu... Știți, asta nu e chiar bine. Nu, nu, nu știu ce să zic. Bun, interesantă experiența noastră și vă mulțumesc mult că ne-ați... Bănuiesc că nu e foarte ușor să vorbești despre asta. Vă mulțumesc mult că ne-ați sunat Alin. 0372069599, Dar în același timp, vă atrag atenția, Alin nu a oferit un răspuns concret. A zis, degeaba facem... E bine că ar trebui să democrațiere, dar degeaba o facem. 6 luni, avem 6 luni la dispoziție pentru a rupe pisica în două. Adică nu o mai putem tărăgâna în felul acesta. Așa cum vă spuneam în intervenția de la DINU, știm cu toții că nici școlile nu sunt europene în România, nici spitalele nu sunt, nici drumurile nu sunt europene, nimic nu e european în România, dar va trebui să facem penitenciarele, pentru că ne obligă instanța europeană. Aceasta este drama noastră. Instanța nu zice să nu facem spitale și școle europene sau drumuri europene, dar ne obligă să facem penitenciare. Liviu, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Uh... Da, eu sunt de acord cu tine și cu antevorbitorul uh, dinainte de, al tău. Uh, în România, deci cu cazier, nu contează ce scrie în el, nu te angajează nimeni, absolut nimeni. Deci deținuții sau foștii deținuți, -au, poate, dacă ar fi președintele Camerei Deputaților, poate la Parlament i-ar angaja, nu știu. Dar în mod normal nu te angajează nici mă spălător de wc okay. Ce fac cu amestia, când ies? Aveți o astfel de experiență, Liviu? Da, cu certii Am stat 6 luni la Jilava Deși am fost condamnat cu suspendare Doamna judecătoare a zis că dacă tot sunt arestat să stau acolo Și am stat 6 luni Și am văzut-o cu ochii mei Este infernal să vă povestesc Cum stau 130 de oameni În 30 de metri pătrați La spital, la plămâni Cea mai simplă boală era TBC-ul Nu știu cum nu am bolnăvit. Nu știu cum, Dumnezeu Cea mai gravă, cancerul, Bineînțeles Okay. Și vă și așa mai departe. Deci cum împarți treaba asta? Înainte de a da dumneavoastră un răspuns la asta, lăsați-mă să vă mai citesc puțin din știrea de pe hotnews, de pe news.ro. Instanța a constatat că spațiul personal atribuit reclamanților a fost în cea mai mare parte a perioadei de detenție, mai mic de 3 metri pătrați. În plus, ei nu au avut parte de lumină naturală în celule, plimbările zilnice au fost foarte scurte. toaletele erau insalubre și uneori nu erau separate. Absolut. Rezmivel nu a avut parte de suficiente activități socioculturale, Mavroian nu a avut acces suficient la apă caldă, Moșmone a avut de suferit de pe urma a ventilației inadecvate din celulea, a mucegaiului, a insectelor și a șobolanilor, a saltelelor uzate și a mâncării de proastă calitate. Iar gasii a -a de condiții igienico-sanitare insuficiente, a precizat a -a curtea. De pluxi, da. De pluxi, -a uitat să spună, sunt absolut, absolut minunate. Da. Liviu, știți că așa e toată țara noastră, adică iertați-mă, da, pușcările sunt într-o stare jalnică, dar mergeți dumneavoastră undeva la țară, așa, și încercați să intrați în casa unui bătrân de pe acolo, lăsat de copii în urmă. Problema este, e? Moise, dacă, îmi cer scuze, deci politicienii noștri oricum o să dea grațierea să grațieze domnul Dragne indiferent de ce facem noi sau nu facem. Nu, numai Dar... Dragnea, mai mult. Doamna mai Udrea, mult, domnul Voiculescu, doamna, sunt mai mult domn doamna, pe listă. Doamne, da. vântica, doamna, doamna, cum am să trec. Da, în fin. Dacă tot o facem, păi ai să o facem ca lume. Hai să ne uităm la grațierea din 88-a lui Ceaușescu și hai să facem să putem să reorganizăm pușcările, ele fiind aproape goale. Deci dumneavoastră ziceți că ar trebui dată grațierea sau că ar trebui să ne apucăm de pușcării? Ar trebui să dăm și grațierea care oricum o, inevitabil o să o facă, dar una e să grațieze o ba de nu, dacă, da, Deci atenție, ce ne zice așa, în șase luni să spuneți care e planul. Iar planul poate să fie în felul următor. În trei ani facem 10 pușcării. De ce vi se pare un plan atât de rău ăsta? De ce mă forțați uh -huh. în momentul de față să uh, pun camere de luat vederi sau să fac contract cu o firmă de pază? Aici nu e vorba numai de în până la urmă. Vă no, să știți e. ce dramă e pentru o bătrână de la țară când intră unul în casă și fură butelia Înțeleg. Știu asta. Știu toată nu toată lumea azi. fură din magazine de lux din Marea Britanie. Mulți mai fură și de pe la... Și găini. Știți ce înseamnă o găină furată pentru o bătrână care are două? Mai avem două? o problemă, Moise. Atât timp cât <coughs> o instanță din România condamnă o bătrână de foame, a furat o găină sau a vrut să o fură și a zburat, a drag cu găină de mână. Mm, Iertați-mă și... că azi... sunt sceptic în legătură cu... Instanțele din România apreciază pericolul social. Am văzut eu cazuri. Un băiat de 18 ani și 3 zile i-a dat 4 ani cu executare pentru că încercase să fure o găină care a fugit din mână. Da. Șeful opus din comuna respectivă nu să iubise cu mama lui. În fine, o poveste ciudată. spuneți-mi de ce se justifică grațirea în momentul de față? Pentru că eu sunt convins că ei o să o facă oricum politicienii să se salveze pe ei. Ok. Nu, explic, nu, e, un, nu e un argument ăsta. doamne, oricum asta se va întâmpla. E acceptarea sorții. Sergiu, bună ziua! Sergiu? Ah, bună, bună, Moise! Bună ziua, vă ascultăm! dă voi să-mi exprim o părere personală înainte să trec la. Toate păreriile sunt esențiale. personale? Da, ok. În primul rând vreau să spun că n-am nicio compasiune față de cei care sunt în penitenciare. De ce sunteți robot? Uh, nu, vreau să spun și de ce. Pentru că în sistemul nostru judiciar există două tipuri de condamnări. O condamnare cu suspendare și o condamnare cu executare în principal în condamnările cu executare, să ia în calcul un anumit tip de pericol social. Adică ce pericol reprezintă persoana respectivă față de ordinea socială, în general față de indivizii în particular, dacă este lăsată în libertate. Instanța apreciază, nu în baza unor probe care sunt la dosar, în baza conduitei persoanei respective care este... A profilului inclusiv, respectiv, a modului în care a, a făcut e, fapta, e, dacă, e, a a exact. fracție, dacă a intrat prin infracție, dacă a făcut-o exact. cu violență... Corect. Da, ok. Da, e, nu intrăm în detalii de genul ăsta, modus operandi al fiecărei infracțiuni, dar, în general, persoanele care se află cu executare au un grad de pericol social mult mai ridicat. Asta este una. Într-adevăr, ceea ce este de subliniat, faptul că anumite chestii esențiale, ceea ce s-a pronunțat și în hotărârea CEDO, referitor la igienă sau chestii care țin efectiv chiar de partea intimă umană, sunt de acceptat. Nu, sunt de nenegat. Adică dacă până acum mai comentau unii alții, mai dădea sistemul penitenciar, niște statistici, în care zicea că e mai bine și într-adevăr e mai bine acum decât era cu câțiva ani, dar nu mult mai bine, această decizie a CEDO Scoate din discuție, da, domnule, bune, că ce bine e în din România. Sigur, nu bune, e hotel de cinstele. Nu fie, nici nu trebuie să fie, cum să zic, nici trebuie să fie bine. Deci trebuie să fie rău, un regim de detenție, asta. nu rău, dar trebuie să fie un regim de detenție care să nu echivaleze cu condițiile care le-ai în libertate. Pentru că atunci nu se justifică un regim de detenție. Îți dă un atunci o executare la domiciliu și cu asta ai rezolvat problema, nu? Nu de e chiar așa. Nu e chiar așa. Bun, punctul meu de vedere. Domnule, e o problemă. Uh, deci asta, de exemplu, cu aerul pe care îl respiri, e o problemă. Cu șobolanii cu care te lupți, bun, ai deja teroare. am stabilit, deci, am stabilit că așa ceva, într-adevăr, nu este de acceptat. Ok. Am stabilit această chestiune. Deci facem ferestre uh, mai mari și dăm, uh, uh, facem deratizare. Uh, bun, asta. Da, pot, bun, pot fi soluții. De ce nu? Da, pot fi soluții, dar. Soluția, din punctul meu de vedere, nu este neapărat o grațiere, pentru că o grație rezolvă poate în termen scurt a foarte scurt problema, pentru că cei care, având în vedere apetitul infracțional al românilor, sigur, în șase luni de zile, șapte luni, vom avea exact aceeași problemă cu supraaglomerarea și nu putem da grație tot din șase în șapte luni. Deci, pe termen lung, trebuie construite penitenciare clar. Deci fără discuție. Altă soluție, nu, părerea mea nu este fezabilă pe termen lung, nu pe termen scurt. Vă mulțumesc uh, pentru... Te... Mai spuneți, spuneți. Da, mai, mai am o singură chestie și aș vrea să schimb un pic paradigma și anume ar trebui să ne gândim și la victimele infracțiunilor care nu sunt asistate de statul român, care rămân cu sechele psihologice, care rămân cu traume și care efectiv sunt lăsate în planul 2, 3, 4, 5 și tot timpul ne ocupăm de coținere de penitenciare. Hai să ne ocupăm și de partea cealaltă a victimelor infracțiunilor care au fost prăduite și au fost afectate tocmai de persoanele care sunt uh, în penitenciar și care n au ajuns acolo prin erori judiciare. Dumneavoastră, aveți... deci faptul că România este în continuare monitorizată pe justiție prin mecanismul MCV arată că da, e o problemă mare cu modul în care Românii își găsesc dreptatea în instanțele din România. Asta ne spuneți de fapt, Sergiu. Vă mulțumesc pentru telefon 037 Să nu uităm însă tema dezbaterii de azi. Ce ar trebui să facă statul? Mihai, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! În primul rând, din punctul meu de vedere, statul ar trebui să țină cont de aceste condiții și de decizia CEDO și ar trebui să facă un plan pe termen lung pentru a construi cât mai multe Astfel încât să se îndeplinească toate condițiile umane de locuință, ca să spunem așa cu ghirimele de rigoare. Doar ca să înțelegeți despre ce e vorba, vă mai citesc scurt ceva. Reclamanții s-au plâns de condiții din închisorile Gherla, Iudora, Craiova, Târguziu, pe Lendava, Rahova, Tulcea, Iași și Vastui, precum și din arestul poliției din Baia Mare. Rahova, vă spun că e cel mai nou și cel mai modern dintre penitenciarele din România. Practic, mai mult de jumătate din spațiile de detenție din România ar trebui înlocuite, fie doar ținând cont de enumerarea pe care am făcut-o eu acum. Vă rog, continuați, Mihai. Bun, doi la mână. Grațierea. Da, ok, să se grațieze. Întrebarea este, sub ce formă și pentru cine va fi dată această grațiere? Va fi dată cu dedicație? Sau se vor lua în calcul și oamenii simpli care au furat o găină sau au furat un mă o -o încă o dată, nu mai cădeți în aceste capcane. E adevărat că au fost repetate îndelung pe la televizor în ultimii ani. Instanțele nu trimit în pușcărie o bătrână care a furat o pâine, decât dacă bătrâna respectivă a funat de 5 ori câte o pâine și de fapt din asta trăiește și face în mod repetat acest lucru instanță, niciun procuror sau aproape niciun, că am mai văzut decizii și ale procurorilor și ale judecătorilor aberante, dar astea sunt, nu știu cum să vă spun sistemul se corectează pe el însuși nu funcționează extraordinar, dar există pârghiile, există instanțe de apel, instanțe de recurs pentru asta. Niciun judecător sănătos la cap nu va băga după gratii un copil care a furat o găină. Nu vă mai luați după aceste povești repetate și repetate și repetate până când am început să, să credem în ele. Nu sunt calculatoare acolo, da. sunt oameni judecători. Ei individualizează pedepsele în funcție de fapte și de, de context. Vă rog să mă credeți că nu se întâmplă așa ceva în sistemul Atunci. judiciar din România. Atunci, hai să vedem. Bun, unul la unul să revenim. O, un plan pe termen lung pentru dezvoltarea de noi penitenciare sau remodernizarea celor actuale, cele pe care le-ai enumerat mai devreme. Așa. Ar fi o soluție, da? Și mai departe, rămâne de văzut cu grațierea, dacă se va da, vom vedea în momentul respectiv cine vor fi cei grația. Dați voi să observ că planul dumneavoastră are o scăpare sau o portiță, ca să zic așa. Bun, să zicem că lucrurile se vor întâmpla așa cum spuneți dumneavoastră. Guvernul Grindeanu sau Ministrul Justiției, Tudorel Toader sau nu știu cine, face un astfel de plan. În șase luni de zile scrie acolo se vor executa modernizarea penitenciarului Rahova, nu știu, dau un exemplu, închiderea Jilava, reconstruirea unui alt, da? Un plan, da? De investiții, atenție. Asta e un plan de cheltuieli de capital din partea statului român. După care, tot statul zice în doi ani vom face aceste lucruri. Bun. Dumneavoastră, ce ziceți că se întâmplă dacă în doi ani aceste lucruri nu vor fi realizate? Cu siguranță, CEDO va reveni cu o nouă sancțiune. Probabil mult mai drastică și, totodată, probabil vor impune ei ce trebuie să se facă și termenul în care trebuie să se facă lucrurile respective. Bun. Și ce ziceți? Guvernul Grindeanu sau orice guvern politic, dacă te uiți la clasa politică actuală, credeți că ar face aceste penitenciare în termenul pe care ei singur și l ar propune? Vă dați seama că ne aruncăm, de fapt, scăpăm de o problemă acum pentru a o arunca peste 2 ani? Poate? Mă gândesc că CEDO nu va lua de bun ce va spune guvernul actual sau viitor. Ba, sau... Da, ba da, CEDO va lua de bun. CEDO nu construiește închisări. Eu cred că va monitoriza. Dacă este un plan de investiții, dacă este un plan de a construi noi penitenciare, atunci înseamnă că trebuie să o luăm pe etape. Acum faci fundația, peste șase luni faci structura metalică, peste șapte luni pui acoperișul și așa mai departe. <laughs> nu, din păcate, ar cedo... să Se întâmple din punctul meu de vedere și ar trebui monitorizat și la fiecare pas care nu a fost făcut conform celor stipulate să fie sancționat. Eu așa aș face. Din ce știu eu, CEDO nu are capacitatea de a urmări investițiile pe stadii, precum uh, Comisia, de fapt nu Comisia Europeană, ci. Uh, Structurile ei dintr-o țară atunci când acordă o investiție. Ce de opune niște condiții, sugerează niște soluții, așa cum v-am citit mai devreme, iar mai departe depinde foarte mult de ceea ce vor acești politicieni sau alții care ne conduc. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. Vă place sau nu trebuie să abordăm în mod serios această problemă? V-am spus, adică vom, vom sta, țara noastră va sta permanent cu acest iatagan deasupra capului dacă nu rupem cumva pisica în două, stimați ascultători. Bună ziua, Cristian! Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua și bună ziua ascultătorilor dumneavoastră! Sunt din Timișoara și doresc să vă spun că anul trecut am fost eliberat din penitenciarul Timișoara după ce am înspășit o pedeapsă de 9 luni. Uh, condamnat fiind pentru o infracțiune la legea circulației sau o de de nouă iuntă executare. Adică mai exact Acum, ce s-a făcut? Am consumat, am uh, condus uh, o mășină pentru la publice. Okay. Da, 0,80 alcolenie. Așa. Uh, ok. Ideea este în felul următor. Decizia aceasta, C2 era, era de așteptat. Și probabil... E cea mai blândă care putea fi dată e cea mai blândă care, care putea fi dată însă nouă românilor nu este foarte ușor ca tot timpul să căutăm vinovați în grădina celuilalt și să nu ne asumăm uh, propriile greșeli și uh, propria vină la Ministerul Justiției s-au perindat de-a lungul timpului tot felul de oameni care au avut cu tot felul Alte, alte ocupații decât uh, și alte priorități decât uh, ceea ce ține de justiție. Ori Ce ține ceea ce de trec... dacă ziceți dacă zice, ceea ce ține de penitenciare, aș fi fost de acord cu dumneavoastră. Da, dar sistemul penitenciar face parte din sistemul justiției. Se subordonează sistemului justiției. Da, Oricât de cine car suna, rămân la părerea. Că nu avem școli pentru că n-am făcut penitenciari. Acum, ideea este în felul următor. Atitudinea aceasta de, de lăsare, de indiferență la, la nivelul cel mai înalt în Ministerul Justiției, nu a făcut nimic altceva decât să dea mână liberă unor așa numite ploșnice. Pentru că asta sunt, la urma urmei, niște ploșnițe pe spatele statului român, pe spatele oamenilor de rând care muncesc în fiecare zi. Și vă referiți la politicieni sau nume clar? La stat, am să vă spun despre cine este vorba. Despre cei ce se află la conducerea penitenciarelor din România. Ei sunt principalii vinovați pentru situația aceasta și, și ei sunt... Principalii oameni care ar trebui să fie trași acum la răspundere pentru decizia CEDO. Vreți să pentru spuneți că... că au avut bani, a existat voință politică pentru modernizarea penitenciarilor, dar șefii penitenciarilor nu au fost de acord cu asta. Vine greu asta. să cred. Vreau să vă spun, să vă dau câteva exemple, dacă îmi permiteți. vă rog. Uh, ideea este în felul următor. Ori de câte ori o comisie vine... Uh, fie că vine, aparține de Ministerul Justiției, fie că aparține de o asociație non-guvernamentală, fie că aparține de, eu știu, de în străinătate, de unde ar aparține. Asa. Tot timpul, dau un exemplu, în penitenciarul Timișoara sunt două, trei secții amenajate mai recent, și atunci toate aceste comisii sunt plimbate pe aceste secții, care sunt frumoase cu faianță, cu gresie, cu rățenie, dar nu li se arată realitatea. Realitatea este ținută ascunsă. Nu se duși aceste, aceste comisii nu se duce să vadă cu adev adevărata față a sistemului penitenciar, a penitenciarului Timișoara. Ok. Acolo unde eu mi-am pe deapsa, Ori, într-adevăr, este, este dezastru. Suntem înțeleg înțeleg în ce 50. spuneți, Cristian. Da, suntem în anii 50, dar nu suntem doar cu sistemul penitenciar în anii 50. Vreau să vă spun că vreau să mă duc la școală să schimb o clanță la Fimeu pentru că nu o schimbă nimeni de o lună de zile și că nu mai am alte soluții în sensul ăsta? Domnul Moise, dacă vrem ce facem Nu, dar eu încerc ceva. să vă spun că asta este țara noastră. Da, da, nu, nu ne putem culca pe ureche, domnule. Asta este țara noastră, nu mai facem nimic. Sunt, așa de, acord. Păi, nu, sunt de acord. să ne Nu, sunt de acord cu fi... dumneavoastră. Aceasta este soluția cinică, dură. Acum o instanță europeană ne condamnă să facem prioritate din sistemul penitenciar când avem da. probleme cu școlile și cu spitalele. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră așa... Asta trebuie fie rușinea noastră, domnule Moise. Este, Asta domnule. Fie, este. este. Suntem, o, suntem o națiune tânără, chiar dacă suntem o țară bătrână, suntem o națiune tânără, care nu este capabilă încă să-și seteze prioritățile astfel încât să evolueze suficient de repede. Dar eu domnul, vă întreb pe dumneavoastră ce ar trebui să facă guvernul în în în concret... În da, știți că în sistemul penitenciar există o armată de psihologi, o armată de psihoterapeuți, o armată de, de asistenți sociali, care pur, și simplu, da? care pur și simplu sunt plătiți degeaba. Bine, haideți Ia, să revenim la tema de astăzi. Am... Înțeleg că aveți unele frustrări. Cristian, nu da. puteți nu, monipoli... nu, nu, nu, nu. monopoliza această discuție. V-am lăsat, vedeți, multe minute și vă întreb în felul următor. Ce ar trebui să facă statul? Să dea o grațiere? Okay. Să se apuce de construit pușcării? Se pune să... problema, problema grațierii. Nu aș putea să spun că aș fi de acord sau aș fi împotrivă atâta vreme cât... cât nu mai sunteți în pușcărie de și deci nu vă mai interesează. Nu, nu de asta, nu, nu, nu. Nu că nu mă interesează, atâta timp cât uh, degrațirea respectivă vor beneficia în proporție de peste 80% pe doar oamenii politici care, cu adevărat, ar merita un sejur în sistemul penitenciar. Domnule, vor beneficia într-o proporție de 10% poate oamenii politici, să știți. Sunt nu pentru știu. corupție, sunt vreo și ceva de condamnați. Nu știu. Asta rămâne de văzut. Însă, vreau să vă spun că Așa. Una din uh, rezolvările acestei probleme ar putea fi o problemă pe care puțini o cunosc. Este problema uh, amânărilor nejustificate. Ok, Cristian, aveți o în listă care... întreagă de probleme de spus. Vă mulțumesc pentru telefon. Nu aveți o soluție, iar noi ca societate trebuie să dezbatem soluții. Da. întrebarea, de fapt, de fond în toată această dezbatere este în ce măsură scăparea corupților sau a politicienilor care niște ani de zile n-au făcut nimic pentru sistemul penitenciar dar au făcut multe atât de multe pentru ei înșiși încât au ajuns și ei în sistemul penitenciar ar trebui sau nu să facă parte din rezolvarea acestei soluții din rezolvarea acestei probleme pe care ne ridică în mod ultimativ CEDO Bună ziua Alin Mihaela scuzați-mă, Mihaela bună ziua Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua tuturor ascultătorilor noastre! Domnul Moise, eu aș avea vreo două probleme de ridicat. Unu, aș în penitenciare decât cei care chiar trebuie monitorizați, violatorii, criminalii, pedofilii, gen. Pe aceștia chiar le în închisori și nu le-aș da drumul, chiar i aș condamna, mai ales pedofilii pe viață, nu i-aș mai lăsa în libertate. În al doilea rând, pe ce s gen, Elena Udrea și tot sistemul ăsta politic, care a fost până acum bolnav și exact cum spusă și antevorbitorul meu, s-au îmbogățit, au făcut pentru ei, încât au ajuns să fie închetați. Eu i-a să în libertate, pentru că odată m-a prejudiciat pe mine, care muncesc om de rând, muncesc să-mi țin familia, zi de zi merg la servici și câștig bani muncit, nici de cum furați, da? Și uh, odată m-a că mi-a luat, luat banii de Și de în libertate? Că nu înțeleg. ține în libertate, atât timp cât ar da toți banii înapoi. Nu există un astfel de control al averilor, cum vă imaginați dumneavoastră. Este foarte C greu în momentul de față să iei lui Voiculesc cu niște sute de milioane pe care le are prin cine știe ce active și prin ce conturi. Instanța a păi găsit... Nu există, Mihaela. Mihaela, ascultați-mă puțin. În, deci nu e solu, așa cum soluția numai e tăierea mâinilor pentru furt, asta fiind o chestiune antică și extrem de barbară, la fel da. în zilele noastre justiția trebuie să te condamne pentru faptele pentru care poți fi dovedit că le-ai făcut. Pentru da, că am da, folosit da, exemplul lui Voiculescu, da, el a fost da. condamnat pentru dosarul Ica. Acolo prejudiciul a fost stabilit la 60 de milioane, parcă sau ceva de genul. Doar da. 60 de milioane se pot confisca. Acum da, spuneți 60 in... de milioane. Alegeți să ne dai înapoi și, și îl și în libertate. Arestat la domiciliu. Nu știu, deci cât ar fi trebuit să aibă asta, să zicem, 10 deci, ani de închisoare. Nu ai voie să părăsești țara, Așa. nu ai voie să părăsești domiciliul unde locuiești. Deci gata, domnule, i-am scos din pușcărie să stea acasă la ei, doar să exact. stea prin curte. Nu mă prejudiceze pe mine să aibă asistență medicală, mâncare. Eu dacă nu muncești și mă nimeni nu mi, mi asigură nimeni asistență medicală. Și este dacă acasă? este Voiculescu din pușcărie, o să vă asigure cineva asistență medicală? Păi asta spune, să nu mai, nu mai fim nevoiți să mai dăm tot noi contribuabili bani pentru pușcării, să-și plătească ei pentru ei. Asta sunt să dea bani înapoi. Dacă ești dispus să dai bani înapoi, te las în libertate, cu condiția ca atât cât înțeleg vedea să Înțeleg spuneți. ceea ce spuneți. Probabil că toți vor dori să dea bani înapoi. Este punctul nostru de vedere, Mihaela. S-ar putea însă să vă coste mai mulți bani. Exact prin exemplu pe care Mă înțelegeți, sunt niște oameni care fură, după care scapă. Asta s-ar putea să dea un exemplu altor oameni care poate voiau să fure, aveau un astfel de plan, dar se temeau. Acest mod de, cum să spunem, funcționarea societății până la urmă este extrem de puternic. Influențează mult dezbaterile astea despre grațieri și amnistii, vă spuneam, au început de prin 2011-2012, ceva de genul ăsta. Sunt mulți care așteptau aceste legi. Mulți, mulți care poate au făcut faptele anticipând aceste legi. E punctul noastră de vedere. Vă mulțumesc că l-ați exprimat. Bună ziua, Alin! Bună ziua, Moise, ție și ascultătorilor niciunii Nu știu dacă s-a înțeles uh... ce am spus mai devreme. Am vrut să vă spun că lăsarea în libertate s-ar putea să coste mult mai mult decât atât exact. cât a statul în momentul de față pentru, uh, nu pentru hrană neapărat, ci pentru paza unui deținut. Exact. exact. Am vrut să punctez și eu pe tema asta. Dar înainte aș vrea să spun aici pomenit de mecanismul de cooperare și verificare. Uh -huh. Vreau să spun că din cazul acestui mecanism, pe trei paliere întins, dacă stăm bine la combaterea corupției, la combaterea activităților asimilate terorismului, nu același lucru facem în reforma în justiția românească. Noi nu vrem să venim la o modernizare a ei, nu știu ce ne împiedică, și mai precis la ceea ce se numește justiție restaurativă sau reparatorie. Vedeți că caz lucrurile într-un mod care manipulează în momentul de fața Alin. Trebuie Acum. să precizăm faptul că mecanismul MCV atunci când a fost introdus în 2007 și la fel și astăzi, la ultimul raport, a fost introdus pentru că europenii ne-au spus că chiar dacă ați făcut reforme în justiție, acestea nu sunt de neîntors. Oricând corect. în România lucrurile se pot răsturna și da, acest corect. an a confirmat că au avut dreptate, domnule. Da, corect. Okay. Acum să mai vă spun două statistici. 28.000 aproximativ de deținuți sunt astăzi în România. Iar o altă statistică spune costul pentru ținerea în detenție a unui cetățean condamnat ne costă pe noi, pe toți, pe dumneavoastră, pe mine și pe toți cetățenii, 2800 de lei lunar. Ceva Care de genul? Are ține mâncare și așa da. mai departe. Ok. Eu când vorbesc de justiția reparatorie restaurativă, este recuperarea acestui prejudiciu pe care ni l fac nou acești deținuți. Vreți să-i punem să plătească mea, pentru faptul că stau la pușcărie? Propunerea mea, dacă îmi permiteți, da. este luarea unor măsuri legislative prin crearea unui parteneriat public-privat, redescoperirea acelor ateliere de muncă. Și aici mă refer, vedeți, în ultima vreme, justiția de condamnări... Stați așa, stați, stați, stați, de ore, stați un pic, Alin, în, în momentul comunită? de față, o parte a condamnaților au posibilitatea să muncească și chiar o fac. Ok, dar trebuie de data asta să muncească mai aplicat și pentru societate. Și aici propun la decolmatări, la agricultură, prin prin crearea acestor, hai să spunem, ateliere de muncă. Înainte de 89... Eu nu vă înțeleg pe nu, dumneavoastră. Un... Oameni hai buni, ascultați-mă, nu da. există, lasă-mi-l pe Alin, nu mi-l închide. Alin, vreau să dezbatem acest lucru cu riscul ca Iulian, care e dumneavoastră să nu mai apuce să vorbească. Deci, încă o dată vă Aș spun așa, el, nu, da, există, nu există în lume, din punctul meu de vedere, o educație mai importantă decât educația muncii, aia prin care ești da. format din familie și stimulat mai apoi de societate să creezi lucruri ca să-ți fie și ție bine, să-i fie și societății bine. Dumneavoastră spuneți că noi... Dumneavoastră spuneți în momentul de față, Alin, deci nu lăsați banii. Gândiți munca... Deci dumneavoastră spuneți că în momentul de față, că noi avem 10 milioane, peste 10 milioane populație inactivă în România, ar trebui să folosim nu această populație liberă pentru muncă, ci 20 și câți de mii, 28.000 de deținuți avem? Asta îmi spuneți? Pentru că avem niște costuri de 2.800 pe lună, când, când tot avem tot de recuperat niște miliarde de euro numai din corupție, asta îmi spuneți noastră? Nu, nu. Vreau să vă spun că și corupți sunt până într-o mie condamnați. Din cei mii. ca să știți și treaba asta. Da. Eu vorbesc de infracțiunile cu impact social minimal, condamnabile până în șapte ani și să nu fie uh, cele folosind violența. Care sunt la român furturile simple, sunt înșelăciunile și, exact cum a spus cetățeanul care a făcut infracțiuni în uh, Marea Britanie, Exact cum s-a comportat uh, poliția cu el, cam așa ar trebui să avem noi statul unde să-i asimilăm. Adică la o întreprindere, dacă 3-4 inși uh, își facă o forță de muncă acolo, muncă necalificată. Așa. Poate se învață la strung. Poate calificată, poate mulți dintre ei să știți că învață calificată. o meserie în pușcărie. E, așa. E, o, e, aici am vrut să spun. Uh, la fabrici de mobilă, oriunde, unde uh, el produce un plus valoare și nu consumă banii noștri sunt frumos uh, supraaglomerat în penitenciare. Deci Eu mă bucur propuneți, că propuneți concret ceva, Ce de... da. CEDO nu vrea nu, să nu... ne deze cu 80 de milioane. Vreau aceea vreau a fost o prostie a spun... doamnei Raluca Prună. Să fim da, bine înțeleși. folosită e, de e. toți politicienii după aceea, Corect. pentru că doamna Raluca, Raluca Prună vorbea așa când se trezea vorbind. Am avut ocazia să vorbesc deschis despre Alin, soluția a este a spus, din punctul dumneavoastră deci... Deci, uh, am încredere în uh, domnul ministru al justiției, am încredere că vor face propunere acum către... Nu aveți o propunere, începuseți ceva concret. Da, Așa, am. spuneți. În vederea unor structuri, având la bază parteneriatul public-privat, în vederea asimilării celor cu condamnări mai mici, până într-un an, cum a fost cel de la circulație, cu bucură Așa. cu alta... El să nu stea acolo în penitenciar, ci să lucreze în aer liber, să se ducă seara acasă chiar, să-i pună îmbrățarea aia acolo. El să știe că este un infractor mărunt, așa, cu impact minor social. Doamne, da, nu e așa. Deci dumneavoastră ați se ascultat... Se Alin, câți oameni știți dumneavoastră, iertați-mă, câți oameni știți dumneavoastră condamnați pentru faptul că au fost condamnați la pușcărie cu executare pentru că au fost prinși cu alcool la volan? Ce -ați auzit a fost da. varianta omului, eu n-am intrat să-l contrazic, da. nu aveam de unde să-l contrazic. Sunt, mai sunt pentru abandon de familie, sunt pentru, pentru tulburare în posesie, sunt pentru. Nu sunt se, se face pentru pușcărie pentru azi, așa nu. ceva în România la da. prima infracțiune. La, la prima infracțiune. Face, de păcate, că nu se prezintă și îl condamnă Mai este și varianta, asta că e plecat era cu prințe, la Deci, lucru, să facem un parteneriat public mai privat, acasă. mai ziceți o dată, da. un parteneriat public privat, în care niște da. firme împreună cu statul să le dea de lucru exact. acestor oameni în loc să-i țină în pușcăria, Am înțeles bine? Exact. Ok. Da, e un punct vine. de vedere foarte și... interesant. Din păcate s-a terminat emisiunea, a expirat timpul. Vă promit că, și în mod sigur, realitatea politică ne va da ocazia, voi relua acest subiect. Deci, soluții sunt, soluții exista grațierea e una dintre ele au fost cei care au spus cei care au intrat astăzi o parte, atenției dintre cei care au intrat au mărturisit că au fost condamnați o, o să vă dau ocazia să mai vorbim despre aceste lucruri pentru că ele au impact nu numai din punctul de vedere al sentimentelor și al nervilor pe care ni creează politicienii în mod evident își creează legi pentru ei ci pentru că noi ca societate în urma unei grațieri Vom avea de rezolvat niște probleme de securitate personală și, în general, o să vedeți. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.